Ring P1 heter det. Ja, lyssnarnas eget program. Det är klart man gillar det va? Just så det. Vi säger tack till er packar ni ihop så packar vi upp Ring P1. Ja, det är alltså fullt pådrag här i Malmö på grund av tennismatchen mellan Sverige och Israel. Det är fortsatta företagsfall på grund av finanskrisen och det är den internationella kvinnodagen på söndag. Det finns alltså hur mycket som helst att prata om här i veckans sista Ring P1. Hur enkelt som helst att vara med är det också Slå 099 500 10, 10 Nu kör vi fram till klockan tio. Och vi går först till Grythyttan och säger god morgon och välkommen till Bennyborg. Ja, god morgon. God morgon och välkommen. Tack så mycket. Du vill prata om ett förslag som har kommit i veckan. Berätta. Ja, det stämmer. Jag arbetar för ett företag som planerar brännmedels- och whiskytillverkning i grythyttan. Och vi har ju sett fram emot den här översynen som folkhälsominister Maria Larsson har tagit initiativ till när det gäller en översyn av alkohollagen. Och vi såg ju här möjlighet att få gårdsförsäljning vilket jag hade tyckt var väldigt bra, men det säger man nej till nu. Ja, vad betyder det för dig? Ja, på sikt så innebär det här ganska mycket för både företaget men den kommun man också är aktiv i. Jag kan säga att Sverige idag inte klassats som Vinland till exempel, trots att vi har flera vinproducenter. Det tycker jag också behöver ändras. Ja, men frågan här om gårdsförsäljning, för de som inte vet Benny, det kom så alltså förslag i veckan där man trodde, det var lite översyn av alkohollagen i största allmänhet Vad handlar också om öppettider på krogen mm. handlar lite sånt och många av er som då producerar alkoholhaltiga produkter i liten skala på era ja, bondgårdar och världshus och vad det nu kan vara vinodlingar, hade hoppats på som i många länder, ju Frankrike, USA Tyskland, man kan stanna till där vid vägkanten, promenera in och smaka lite på, på det som tillverkas. Men... Absolut, alltså för den lokala tillverkaren innebär gårdsförsäljning ofta ett rejält besökare och och därmed chans till ökad omsättning och vinst. Och alla vet ju att det innebär i sin tur att du kan investera och utveckla rörelsen. Och Det i sin till leder också till fler arbetstillfällen för underleverantörer och lokala hantverkare. Vad säger folk som kommer in till dig och andra, smaka lite på dryckarna och sen vill köpa med sig och så får de inte Ja, nu har inte vi kommit så långt men vi ligger väldigt bra till i planeringen men eh, generellt sett så får vi många förfrågningar varför är det här inte tillåtet i Sverige. Eh, måste det åka till Italien eller Frankrike eller Skottland för att uppleva det här för det här är väldigt mycket upplevelseindustrin och jag tycker att vi gör Sverige och de här småskaliga producerarna en ogärning. Men samtidigt har vi ju i Sverige, en del, många är för det, många är emot det, en restriktiv lagstiftning kring alkohol. Man ska, den ska inte vara hur tillgänglig som helst och det finns ju många tankar och ambitioner bakom det. Absolut och jag stöder det. För hundra år sedan höll vi på att supa huvudet i bitar i Sverige. Vi var riktigt illa ute och, och den nykterhetsrörelse som kom igång då i slutet på 1800-talet den gjorde nog att vi fick en bra start kan man säga i 1900-talet också. Sedan 1995 är det återigen tillåtet att eh, producera. Och, eh, det finns ingen som tror att en enstaka presentförpackad butelj på ett gårdsförsäljningsföretag kommer att bidra till ökade alkoholskador. Alltså kan, man, kan, man veta, kan man veta det? Man tänker att det blir lite sådär. Det blir lite, finns det någon som är reda för att det blir lite lössläppt? Man går in där och smutar upp och dricker kanske ett par glas. Man köper med sig, man tycker det är fint väder och man stannar till och så dricker man lite till. Och så ja kombinationen där. Bil bilkörning och alkohol. Ja, du ska veta att tillverka alkohol i Sverige det innebär att det tillverkande företaget behöver ett stort antal tillstånd för att kunna producera. Det kostar ingenting att söka det här tillståndet men det tar väldigt lång tid att få igenom alla de olika tillstånd som krävs. och Det innebär att man är per automatik är väldigt försiktig med vad som händer på ens egen anläggning. Betyder det här för dig, Benny, och din, dina planer då? att Är det bara att lägga ner dem? Eller Nej, absolut inte. Utan vi, jag tror att regeringen kommer att se... Eh, fördelarna med detta och det kanske ska samlas branschen till någon form av forum uppe i Grythyttan för att just prata ihop oss om detta vi tar ett ansvar och vi gör att många små både byar och mindre kommuner kanske får ytterligare någonting att visa upp ytterligare någonting som drar turism till sig och det, det tycker jag är jätteintressant Det kanske blir ett uh, uh, gårdsalkoholforum uppe i Grythyttan som ordning om då jag vet var vad, om det skulle bli där så skulle jag vara ytterst glad och tacksam för det. Vi får se. Tackar dig Benny Borg som ringde oss i Ring P1. Tack så mycket, hej då. Tack. Vi säger hallå till Susanna Lundberg här i Malmö faktiskt. Välkommen till Ring P1. Tack så mycket. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Vad vill du prata om? Jo, jag tänkte här eller tänkte om den här kvinnan som ringde igår och det, tillade med sig om sina erfarenheter av prostitution. Ja, just det. det hon ju... som vill ha statliga modeller. Just det, precis. Eller det privat också? Jag vill inte någon som har egna erfarenheter av prostitution, för det är så sällan man för att göra det. Så mm. eh, att eh, det var, tyckte jag var jättebra. Men samtidigt så vill jag säga att eh, det är ju inte eh, för att enskilda prostituerade tycker att det är bra med prostitution som jag är emot prostitution. Utan... Eller att det finns ju det eh, liksom argumentet att de som Tycker det är bra med prostitution gör det för att de är förvirrade eller liksom ja vet, koko på något vänster. Mm. Utan eh, anledningen till att jag tycker det är dåligt med prostitution är för att det är liksom en in, så att säga, industri eller del av ekonomin som är dålig. Ungefär på samma sätt som knackförsäljning eller något sånt där. Men det är de som sysslar med. Ja, du vet som knackar och säljer knack. Tycker jag det är, tycker att det är bra. Men jag tycker ändå att det är dåligt. Eller liksom väldigt många människor. I samhället tycker jag ändå att det är en dålig sak för samhället som helhet. De som står att... utanför tycker ofta att det är dåligt. De som är innanför tycker ofta att det är bra. Skulle ja, man väl precis. egentligen kunna generalisera lite om den typen av företeelser? Ja, exakt. Och jag menar, då låter det som att eh, låt dem syssla med det eh, med varandra så kan vi andra hålla oss utanför. Men det är inte riktigt så enkelt. Varför då? Eh, det var alltså ett väldigt tydligt exempel på att det är att det spelar roll om man lägger sig i vad en industri som prostitationsverksamheten gör. Det är just den svenska sexköpslagen som har varit väldigt effektiv på så sätt att efterfrågan på prostitution i Sverige är betydligt mindre än i andra länder runt omkring. Det Men för för för vara... säga, så att det är många som säger att det vet vi inte så mycket om. För den har bara flyttat på sig och blivit mer undanskymd. Ja, för Tror jag också att det är så, men de som, de som forskar på det här, de som undersöker saker och ting, säger ju ändå att det är betydligt mindre. Så alltså om man jämför med till exempel Tyskland eller Danmark för den delen, eller eh, jag menar Holland och sådär, så kan man liksom inte jämföra. Det, det kommer inte alls lika många till exempel då, eh, jag menar antingen prostituerade som, som kommer härifrån, eller som kommer från andra länder hit för att blir prostituerade jämfört med motsvarande i ja, Tyskland mm. och Danmark. Liksom. Mm. Mm. Och den skillnaden tycker jag är jätte-jätteviktig att både lyfta fram och bevara. Och jag menar För vad det handlar om är ju att samhället säger att nej, det är inte okej okay att, att köpa sex. Det är, liksom, det är inte så att normala män behöver köpa sex. Utan vad, vad liksom svenska lagen och den svenska kvinnorörelsen har lyckats säga är att den man som köper sex är en duett. Ja, men du vet, det är något fel på honom det är, han, ska inte, han behöver inte göra det och han Jag ska men... inte få göra det men och kvinnan som göra. ringde in igår och det, hon är ju inte den enda hon var för detta prostituerad mm. och ibland hör vi då prostitueradebatten, som ju helt försvarar mm. sin rätt naturligtvis att syssla med denna typ av handel eller om mm. man ska kalla det och de säger att vi som är utanför har inte med detta att göra. Mm. Jo men det har vi ju på det sättet att vi träffar ju de, deras kunder vi träffar ju de män som skulle kunna vara deras kunder och då tycker jag att det är bättre att de inte är deras kunder än att de är deras kunder. Alltså det är ju där problemet ligger. Och om deras om det innebär att deras vad heter det? deras marknad så att säga havererar så ja men det är ju väldigt tråkigt då men, men det ja jag, jag tror nog att de jag menar, det är jättebra. Då, kan de, då, då får vi fixa ett annat jobb till dem. För det är ju jätteviktigt. Så alltså det, det är ju en dålig sak med effekterna av positionslagen. Att den stöd till postulerade som utlovades, den har inte riktigt blivit vad det har blivit. Mm. Men ändå, men den andra effekten, att efterfrågan faktiskt har minskat, den är jättebra liksom. Och den är verkligen, verkligen värd att, att bevara. Och, det, och jag menar, även om. Eh, vad heter det, prostitutionen har så att säga gömt sig på internet och så, där. så är det Jag visst, det är klart att det har blivit mer dolt men, men alltså att det har blivit mer dolt eh, innebär ju också att de som, alltså det, det säger ju också någonting om att de som faktiskt vill, fortfarande vill köpa sexuella tjänster de måste gömma sig för de tycker det är pinsamt liksom, okay. de, man ställer inte upp sådana här baracker som utanför fotbolls i Tyskland men gjorde man här, det är verkligen ha, ja. ja men tänk nu här om vi skulle ha en Ja, du vet, istället för en tennismatch med en stor demonstration i Malmö så skulle vi ha en tennismatch med liksom med bordeller i, i baracker utanför finns, finns någon som, det finns så. ju någon som vill det. Sista frågan bara särskilt lite kort, Susannar. Mm. När, när folk, när du ska förklara varför är du emot prostitution? Vad är ditt korta svar på det? Vad är huvudargumentet. det är en fråga om relationen mellan män och kvinnor, mellan, alltså, du vet, män, alltså vad heter det? Kvinnors, inte kroppar, eller kvinnors kroppar kan inte köpas liksom. Ska inte kunna köpas. Ska inte kunna köpas. Finns ju manliga prostituerade också. Ja, det finns det och det säkert säkerligen delvis en annan sak, men jag är faktiskt beredd att säga att jag tycker inte det är... jag tycker inte det bara att någon ska behöva välja det liksom, men om någon nej, nej jag, mm. jag tycker inte det är bra det heller Okej, tackar dig Susanna Lundberg i ja. Malmö som en, gav en replik här på gårdagens inringare, tack så goda Okej. Hej, hej. Eh, naturligtvis här i Malmö pågår det som inte lyckas undgå någon en eh, uppladdning inför en tennismatch en Davis Cup match mellan Sverige och Israel och naturligtvis har vi många eh, reaktioner på detta från olika håll eh, om matchen eh, och det som föregår den och det som kan tänkas inträffa skriver Mattias Ristholm i Stockholm så här Varför hackar alla på Israel? Varför är det just Davis Kappmatchen mot Israel som ska ställas in? USAs ockupation av Irak har bidragit till 500 000 människors död. Ryssland har hackat sina lydstater sönder och samman i synnerhet Tjetjenien. Britter och Danska har hjälpt USA i blodbaden i Mellanöstern. Jag har inte hört någon som uppmanar till boykott av dessa. Att israeliska idrottare har gjort militärtjänstgöring är inte så konstigt eftersom alla kvinnor och män i Israel har 2-3 års tjänstgöring. Det skulle vi sannolikt likt också ha fall hela Europa och i synnerhet de skandinaviska grannländerna ville mosa oss. Om Norge till exempel under en femårsperiod skickat 10 000 raketer över gränsen skulle vi också reagera även om de flesta raketerna handlade i Värmlands djupa skogar. Så skriver och tycker Mattias Ristholm på ringp1-sr.se eh, Gunnar Olofsson i Göteborg han är om eh, inte redan i Malmö så är han på väg hit för han skriver under rubriken Vi ses i Malmö för detta är ingen tennismatch vilken som helst. Motståndaren det israeliska tennislaget representerar en regim som just genomfört en massaker på 1300 palestinier i Gaza varav över 400 barn. En rasistisk ockupationsmakt som sorterar människor utifrån, människor utifrån religion och etnicitet som varje dag beslag tar mer av andra människors land bygger segregerade bostadsområden och vägar bara för att de anser sig utvalda och kontrollerar andra mindre värda miljard hjälp av murar, stängsel och militära checkpoints. Så motsatt mot Mattias tycker alltså Gunnar Olofsson. Eh, då så är det så att nu vill producenten säga någonting till mig så jag låter henne göra det i direktsändning. Vem ska jag ta, tyckte du? Då säger vi välkommen till, vi kastar om här lite i ordningen och säger välkommen till Lars Sterner på Gotland. Hallå där. Ja, hallå. Välkommen till Ring P1. Tack så mycket. Vad tycker du om matchen? Ja, jag tycker ju att matchen ska spelas. Alltså. Eh, vi kan ju inte falla undan för sådana här antidemokratiska grupper. Eh, de här är ju nästan ja, på vänsterkanten eller på högerkanten. Eh, det är ju samma skrot och korn. Men matchen ska ju, måste jag bara säga, att matchen ska ju spelas. Ja, men alltså, det är förskräckligt att det ska kosta så mycket pengar, men vi måste ju värna om demokratin helt enkelt. Men är det inte det man gör när man då sätter upp ett enormt säkerhetspådrag av poliser och andra som ska vakta detta och se till att matchen spelas för förvisso utan publik? Ja, just det. Jo, men det, det, det, det, det låter som om det är väldigt många här som är mot matchen, men vi är 9,2 miljoner människor, så jag tror de allra allra flesta vill att vi ska få ha ett idrottsutbyte och då att ge sig på de här då, eh, israeliska spelarna, det liksom, jag tycker det är fel och så de här grupperna då, de är inte demokratiska på något sätt. De kastar stenar på vanliga människors egendom och så vidare. Men man har ju, det är inte alla som kastar stenar och de som den stora gruppen stoppar matchen. De säger ju att de vill ha en icke-våldsinnehållande ja, de demonstration. Men, så tror jag inte på Det med den jämförelse med vad som hände i Båstad. Apartheid. Jag tyckte det också skulle stoppas, men det är en helt annan sak. Aparthetsregimen då som var Israel, och det var ju vad Miriam Makeba sa, tycker jag var väldigt bra. Hena är den sista. Glömma och förlåta. Det är det man måste göra, liksom, tror jag. Att trappa upp det här med att idrottsutbytet i olika länder då ska inte kunna ske för att det finns någon politik. OS skulle inte kunna i Kina och så vidare. Jag tror att det är fel sätt att gå. Idrott och politik hör inte ihop tycker du? Det hör ihop va? men man kan inte liksom ändå låta politiken då styra idrotten. Men som sagt matchen ska ju spelas eh, utan publik och ja. vi har ju också demonstrations- och yttrandefrihet i Sverige och då som, de som är emot att man deltar i ett idrottsutbyte med Israel ska de inte få säga sin mening? Jo, men de som demonstrerar här är en liten grupp så att säga, professionella demonstranter. Jag skulle också kunna åka ner dit och, och protestera och så vidare. Men jag tycker inte man ska göra det på det viset. Man kan visa på annat sätt än att kanske börja slåss och slå sönder saker. Här fick man ju tömma skolor och man, man Men det är rätt, ju polisbeslut. Är att, det är, polisbeslut. Att, att, va? Det är ju polisens jo, beslut. Jo, men vad har hänt tidigare med de här upploppen liksom? Du är redan att det blir så igen? Ja, och sen tycker jag det är oförskämt. Alltså, jag håller inte på någon av, varken Israel eller på Palestina, är neutral. Va? Men jag tycker att ett, till exempel det här... Israel får oförkänt mycket kritik. Alltså, Den vill man inte ens... <hör> Det här med förintelsen då, det vill man inte låtsas om till sig. Palestinierna, de känner ju inte till förintelsen, det vill man inte låtsas om. Man vill inte fira förintelsen här och det har ju inte med Hamas krig mot Israel att göra utan det handlar ju om nazisternas illdåd för väldigt många år sedan som man vill. Det är ju det man vill minnas. Eller minnas, glömma så att säga. Mm. Ja. Så att det, det, det är liksom, Israel har fått oförtjänt mycket. Och sen är Hamas, eh, jag menar, varför, jag för, i viss mån kan jag förstå Israel alltså, som bor där. När man får massa raketer in på sitt land. Man får eh, självmordsbomber som springer runt. Man tror sig inte släppa ut sina barn. Men du köper då, eller köper, alltså Israels argument är ju vi har rätt till självförsvar. Ja, men det är ju så att de här grupperna, Hamas, de vill ju kasta ut judarna i havet, va? De, de, det vill ju nazisterna också göra. Det var bankjudarna, de skulle ut i land. Det var deras fel att Tyskland mådde dåligt. Hamas-Palestina säger också att det är judarnas fel, det är samma sak, va? Jag läste en intervju med en Hamas-ledare så sent som igår som sa vi vi absolut inte mot judarna, däremot staten i Israel. Ja, det kanske är en skillnad? Men, ni, men det bor ju många palestinier i, i Israel. Och de är väl, väl välkomna att bo där, men de kan ju inte ha massa självmordsbomber som går runt. Det skulle, vad skulle vi om vi hade det i Sverige? Skulle vi göra samma sak? Lite samma poäng där som Mattias Ristholm som mejlade in. Jag tackar dig Lars Sterner för denna eh, åsikt ifrån Gotland. Det finns massor av åsikter kring både USA och Palestina och eh, naturligtvis Davis-Kappmatchen. Ja, jag, jag tycker inte att matchen, det är ingen demokratiskt beslut. Ska vi nästa gång, vad händer vid nästa tillfälle om de här antidemokratiska grupperna får makt? Okej, okay, en fråga där. Tack för det Lars Sterner. Då ska vi lyssna till vad Ove Westersson har att säga om matchen. Hej, P1. Jag tycker att de stater och länder vi har diplomatiska förbindelser med- ska vi kunna umgås med på alla plan. Det har vi ju faktiskt genom våra folkvalda på riksnivå en gång beslutat- fullt demokratiskt. Att då ge efter för de krafter som, som vill stoppa det umgänget- det är ju att offra demokratin. Den stora majoriteten ska alltså lägga sig för en liten högljudd minoritet. Det är inte rätt. Jag tänker på tennismatchen. Den borde naturligtvis få spelas som vanligt. Med stark bevakning förstås. Det finns ju verkligen en hotbild. Men det är svagt att ge efter för den. Det känns skamligt mot vanligt folk tycker jag. Jag heter Ove Westersson. Jag bor i Beddinge Strand. Och Ove hade ringt 099 510 10 någon tid på dygnet kanske mitt i natten och lämnat detta inlägg 099 510 10 i numret du ringer nu. Om du vill vara med i programmet och du kan ringa det när som helst om du vill lämna bandade inlägg. Ett annat hett ämne här i Ring p är naturligtvis eh, frågorna om eh, metallarnas löneavtal, om chefsbonusar och finanskrisens största allmänhet. Vi ska ta några mejl här. Ett från per ola Birgersson som skriver så här. Uppgörelsen mellan IF Metall och arbetsgivarna ser jag inte som någonting speciellt eller revolutionerande. Vi småföretagare lever i detta varje dag, varje år. Går det bra kan vi ta ut en hyfsad lön går det inte lika bra blir lönen mindre. Jag är övertygad om att denna lågkonjunktur kommer att medföra något mycket positivt när vi tagit oss igenom den. Alla svenska inte bara småföretagare kommer att lära sig spara i ladorna under goda tider för att klara sämre tider. Dessa ord från Per-Ola Birgersson i Valdemarsvik. Eh, Tvåbarnsmamman Anita skriver så här. Jag undrar vilken verklighet lever dessa människor i som sysslar med aktier och våra pension, vårt pensionssparande i AP-fonderna. Bonus. 300 000 kronor är en hel årslön för oss vanliga medborgare. De pengarna borde delas ut till oss som pensionsspara inte till enstaka finansvalpar. Bonus i statlig verksamhet är stöld. Peder vill säga så här, jag måste bara inflika att det är inte regeringen som agerar styrelse och sätter bonusar i statliga bolag. Det gör bolagets styrelse på precis samma sätt som i privata bolag. Regeringen har övergripande makt och ansvar eftersom de är ägare. Men man kan knappast kräva att finansministern ska ha insikt i varje enskilt statligt bolag. Detta mejl från Peder apropå avslöjandet att medan Anders Borg har gått ut och kritiserat bonusar i Privata företag har eh, man höjt eh, gränserna ramarna för bonusar till chefer i statliga bolag. Nu går vi till Jo och till Ken Butch. Hallå? Ja, hallå. Var det riktigt uttalat? Ja, det var, det var Olle Brömmerstang när jag håller telefon för Ken för det tog lite lång tid. Han kommer, Ken! Du har radio här, du. Det är inte Ken som pratar? Hallå, det var Ken var till att avvika lite grann här för jag fick ett <laughs> viktigt samtal från min kollega från Ringe från Jakutsk. Oj Pigmar oj. Omar Turell som nu, jag, oj. Stammans, har bedrivit forskning. Jag förstår och nu har vi ett viktigt samtal från dig rakt ut i luften i Ring P. Du vill också ja. prata om storföretagarnas chefer. Ja, vi har ju sammandrivit ett projekt är, som jag sa, Igmar Torell från Jakutsk University, Ole Brömstangen från Bergen, jag själv, Ken Butch från Jönköpings högskola. Ja, vad är det och projektet? Vi har, ja, vi, man kan säga att det handlar om, om relationen, alltså empiriska studier, mellan resultatet på sista raden i ett företag och bonuser till cheferna. Uh -huh. Och man kan säga så här ett sammanfattningsvis så visar de här studierna som har pågått i fem år och som man kanske kan säga blir en bomb nu när den släpps. Att det finns inget som helst samband mellan så att säga den typen av, av lockbetet i högerkäfer och resultat. Tvärtom så har det visat sig inom den finansiella sektorn. Där Carnegie är ju ett väldigt gott exempel att bonussystemen har drivit ledningar och enskilda personer att istället pumpa upp Resultat. Det vill säga att man har fått resultaten och framstår som bättre än de så att säga inte är för att man ska få ut sin puns. För att rättfärdiga sina bonusar då? Ja, för att manipulera helt enkelt. Alltså man girigheten driver företagsledningar och ledande personer att blåsa upp vinsten. Man har du också? i balansräkning alltså. Har det, man fifflar i balansräkning, det är ju allvarliga saker. Har ja, du också, också lett till detta som till exempel Socialdemokraternas Thomas Östrus sa igår att det leder jakten på bonusar leder också till onödigt farligt risktagande? Ja, absolut. Nu kan man säga så här att Thomas Östrus är ju inte ekonom och, och definitivt kan inte de här frågorna. Men faktum sagt, en blind kan hitta ett korn. Och där har han rätt alltså. Ja, Men du har alltså gjort en studie som visar att eh, jakten på bonus leder till du och dessa kollegor som du rådade upp. Ja, det är Egma som ja, jag ja, vi har hört om nu, vi behöver ja. inte dra dem igen. Eh, däremot så undrar jag, det här är inte publicerat igen alltså? Nej, publicerat inom två veckor i, i det blir det, i, man säger, skolans egen... Övervisering som kommer att spridas sen. Men vi kommer att skicka ett exemplar till Finansdepartementet. Då var vi alltså först med denna nyhet här i ja, Men jag vill också säga en liten sak till. Och det gäller metalls ensidiga neddragningar. Vilket ju är historiskt och på sitt sätt fantastiskt. Ha? Det är däremot som är mycket upprörande och moraliskt fel. Det är att sidan och inte minst företagsledningarna inte går ut och sänker sina löner. Vi pratar om direktörer som tjänar 10 miljoner kronor. Går de ner 20 procent till 8 miljoner kronor? Vet du, Ken? Ken, får jag säger ja. då att ett argument som har kommit från många lyssnare här mot det är att um, direktörerna som nu jobbar med att, och sliter med att rädda de företag och de delar av företag som redas kan de jobbar ju mer än någonsin just nu, de kan inte gå ner i arbetstid? Ja, men det är fullständigt skratträttande. Vi pratar om en nomenklatur som liksom kan äta sig med 10 000 gånger. Och detta handlar inte om vänster-högerskala, det handlar om vanlig moral. Och all forskning historiskt visar att ledarskap handlar om att gå före och visa väg. Och tittar man på det jag studerar speciellt så är det ju småföretaget kluster i Småland. Och det är ingen slump som gör att de är framgångsrika. De första som sänker lönerna det är, det är företagsledningen, ofta familjer. Är det så det så... går till i Småland? Ja, så går det till i Småland. Det är därför det går bra för Min san men inte rakt av. Jag har inte hört talas om att eh, Ingvar Kamprad har sänkt sin lön till men... exempel. Det har vi du, ingen som helst aning om, men Ingmar Tramprad, han bor inte i Småland längre. Han bor i Schweiz. Ja, det är sant. Det är kanske ett dåligt vi, exempel, men jag tror honom som en stark som Vi talar i gnorsö med mera. Ja, okej. Okay. Men och, du, avslutningsvis vill ja. jag hälsa till mina fem barn. Det är Carola Leif, Jonathan, Filippa och Malik. Okej, okay, vi tackar för det. Ken ja. Butch i You, vi tackar för nyheten. Vi tackar för att du kom till telefonen till slut. Och vi tackar för dina hälsning och ha en Tack trevlig helg. Tack ska du ha. Hej, ska du ha. Hej. hej, nu ska vi lyssna till Eva-Karin Brauer. Jag ringer med anledning av det här snacket om konstfack och de två olyckliga fallen där med elever och deras projektarbete. Och min fråga och min tanke är Vad handledarna fanns. För de har tydligen haft handledare till de här uppgifterna. Och om man tänker på gymnasieskolan så har vi också projektarbeten där om hundra poäng. Men då finns en handledare som man hela tiden diskuterar med. Och som visar vägen och, och ser till att man håller sig på spår. Dessutom bedöms ju både själva vägen till slutprodukten och själva slutprodukten. Jag förmodar att det är likadant på konstfack i deras utbildningar. Så att min tanke är att man kanske borde se över handledarnas roll och uppgift och uppföljning. Och, och kanske uppdatera deras roll i projektarbetet. Eva-Karin Brauer, Huddinge. Hade ringt 099 510 10 och ni vet väl att ni kan göra det även på helgen när vi slår igen P1-butiken i två dagar. För dygnet runt, veckans alla dagar kan man ringa detta nummer och lämna inlägg så som också Eva-Karin Braura hade gjort. Det kommer eh, kommentarer här på mejlen, jag ska försöka hinna med några av dem. Eh, naturligtvis, eh, inte så förvånande till Lars Sterner på Gotland. Det finns ju många åsikter om Israel och Palestina och Mellanöstern-konflikten. Sheriff skriver så här. Lars talar om att glömma och förlåta. Om båda, båda parter är överens och konflikten ligger bakom oss som hände i Sydafrika kan man göra det, men hur kan man förlåta en pågående massaker, ockupation och annektering? Först ska Israel respektera mänskliga rättigheter och internationellt ingångna avtal. Dra sig tillbaka från ockuperad mark och godkänna att statslösningen. Sen kan man tala om försoning och att glömma och förlåta? Så reagerade sheriff. Ehm, vi ska också ha ett annat mejl eh, apropå ett samtal vi hade igår om piraträttegången eh, mot Pirate Bay. Det här, den här fildelningssajten, snubblar jag lite här, eh, som har pågått i, eh, i en rättegångsal i Stockholm eh, och och igår hade vi ju en man som ringde in och sa att det som vi inte har tänkt på är att alla dessa skattepengar som går förlorade när folk laddar ner saker och ting gratis. Det handlar alltså inte bara om upphovsrätten. På detta har David Bäckman reagerat och skriver in så här. Herren som ringer in och försöker ta fram bortglömda aspekter kring piratkopiering glömmer en väldigt viktig sak. Han förutsätter att alla piraterna tar alla de pengar de nu slipper köpa kultur för och stoppar i madrassen. Men nu konsumeras ju pengarna istället på någonting annat som ger skatteintäkter. Det är ju bara en förflyttning från att exempelvis artisterna får pengarna till att bredbandsleverantörer och datortillverkare får pengar. Ytterligare en aspekt är alltså från David Bäckman. Nu går vi vidare till våra alldeles levande inringare och säger välkommen till Ann Wienberg i Botna i län. Hej. Hej Ann, välkommen till Ring P1. Tack. Vad vill du prata om? Jo, jag är en stor beundrar av alla i Sverige som orkar se glada ut och, och jobba bra efter att ha lyssnat på eh, eh, P1 Morgon. För jag tycker att eh, vi har en fantastisk övervikt av negativa nyheter. Eh, vi pratar bara, vi har ju det ganska bra i Sverige i alla fall. Ingen pratar om att eh, till exempel i Pragrotsky var väldigt hjältaktig kring kronans kvarhållande och många andra. Bland annat förresten klarspråk i P1 som gör en stor insats då. För nu är vi ju glada för att vi har god export och eh, god, stor gränshandel och så vidare. Men det mm. där är mest i förbifarten och sen så kör vi på som om, ja det är ju ungefär som om, om det brann lite i köket här och grannens lada men vi koncentrerar oss på att det är en kvartersbrand i Helsingfors och lägger ner mycket där. Vi, vi, det brinner här, det är rätt så bra om vi skulle koncentrera oss på det och ta fram hur man bär sig åt och positiva exempel, hur man gränsar av och så vidare. Det längtar jag efter. Alltså det, det, det men, du pratar egentligen här om, du tar några exempel, men du pratar om att det är för mycket negativa nyheter. Ja det tycker jag. jag tror men det att... gäller väl inte bara P1 ja, Morgon? Ja, vad sa du? Det gäller inte bara P1 Morgon i så fall? Nej, ekot då överhuvudtaget. Alltså, de, de, våra, jag, jag är lärare i samhällskunskap. Ja. Och jag vet att de stora nyhetsbolagen de säljer ju som smör av katastrofer. Och, men, eh, Sveriges Radio har ju ett lärande uppdrag, det är ju folkrörelse och man ska sprida kunskap och så vidare och det är ju bra med omvärldsorientering och annat men sen lyser det ju som stjärnor om man någon gång, jag minns just i en annan för någon månad sedan så pratade man om en, en kille som bakade gräddbullar i, i någon lada någonstans och det var det enda soliga som hände på den veckan ungefär för han var väldigt nöjd med sin utflyttning och, och hur han kunde lina sig i den miljön och, och sådär, det, alltså det, det undantag snarare än regel. Och man skulle ju lyfta fram ekologiska lantbrukare. Danmark har ett mål. Danmark är ju svårt förorenat med grundvatten och svinavla och allting. Mm. Men de har i alla fall ett mål på 100 ekologiskt lantbruk och närma sig det sakta men säkert och vi har också höga mål men, allt det där och, då, men du, vi talar inte om det så mycket det där är ju en klassisk diskussion, nyheter att många tycker att det är för mycket negativa nyheter eh, och så vidare, jag vill bara inflyka att om man till exempel lyssnar på eh, P1 hela dagen eller om man läser hela tidningen med, med kulturblogor och allt vad det kan vara eh, så eh, får man ju eh, Yeah väldigt mycket annan stimulans och kunskap och information. Men jag vill tillbaka till vad utgör en nyhet? Hur definierar man en nyhet då, Ann? Hur brukar du, du alltså jag, vill, jag, vill, jag vill ta tillbaka vad ska jag säga, pratet här och säga till dig att det är vad man får som svar Och er. Lyssna på något annat. Ja, men folk som jobbar med på komma... radion medan de förbereder sig mm. för att gå till jobbet. Sen mm. jobbar de med sitt. Det är ni som jobbar med nyheter som kanske hinner det. Och, ja, men då, då på dagen lyssnar man inte, för då jobbar man. Och på kvällen måste man jobba med sitt eget och annat att göra kanske och laga mat och saker. Och då, ja men ni ska lyssna på eh, radioprogrammen då på datorn det går bra i 30 dagar. så där saker mm. säger man. Mm. Men jag menar att själva huvudmålet, medicineringen dosen av det, det, det kanske pågår under morgonförberedelsen när man har radion på. Mm. Och i, om man då åker bil till exempel om man bor på vissa och har långt på arbetsplatsen och på det sättet så lyssnar man fortsatt på radion då till vid åtta eller någonting när man börjar. Mm. Och då får man alltså kanske 99% av negativa sorgligheter. Mm. Men det var det, det, det, var det, min fråga. det var det min fråga gällde ju, det var ju. Mitt resonemang ledde ju fram till detta. Vad är då en nyhet? Ja, en, eh, alltså, du kan åtminstone vara 50% lärande särskilt. Eller den ska väl ändå avspegla vår verklighet. Vi behöver, nu, nu tänker jag på ungdomar, de som inte är förälskade eller inte har hem där man diskuterar och kan ställa i balans och som har uppgift att följa det här. De kan ju få för sig att vi lever, vilket vi ju kanske ändå gör ändå med klimatförändring och allting, i undergång. Men de kan ju kanske berövas kraft. De kanske inte blir de människor som är optimist. Optimismen borde ju omvårdas och vi borde ju ha en konstruktivt lärande. Det är inte bara lära ut att allt brinner. Mm. Men det är alltså negativt Nej, för mycket negativ energi som förmedlas då helt enkelt. Ja, det tycker jag. Och man kan inte rätta sig efter vad ni vet som är yrkesmässiga där egentligen. Utan om ni har ett lärande uppdrag, då, då måste ni ju äh, äh, arbeta enligt det tycker jag. Och tänka efter det här, så att ni inte förgiftar. förgifta. Våra medvetanden på ett så hopplöst sätt. Okej, okay, jag får på något sätt be med ursäkt- för att Sveriges Radio förgiftar ja, <laughs> människors <gör det>. medvetanden. <laughs> och eh, det och, eh, ska bli kul att höra om det är fler som reagerar på, på detta. Och det, det är inte första gången man hör detta. Att kan, varför har ni alla positiva nyheter? Och, eh, vi tar till oss detta, Ann Wienberg från Botna och eh, hoppas på fler åsikter av detta ännu. Tack för att du ringde, ring P1. Mm, tack, hej. tack, hej. Vi går till Stockholm och säger välkommen till Birgitta Gullberg. Hallå där. Hallå, hallå? –Hallå, du vill prata matchen? –Ja, jag hörde att du läste upp två stycken inlägg angående det här med Israel och matchen. –Ja, det har kommit lite mejl. –De var väldigt välformulerade, bägge två. Men jag stödjer den som är emot matchen, att den ska spelas. –Varför då? –Jo, därför att ja, jag ska berätta istället att jag är 71 år och jag har demonstrerat många gånger i mitt liv– och om den här matchen skulle ha flyttats till Stockholm så skulle jag definitivt ta hjälp till att stoppa den. Varför är det viktigt att stoppa den? Ja, därför att jag tycker det är så fel. Politik och idrott har ju verkligen ihop. Och eh, de vågade inte flytta den till Stockholm för att opinionen här är så fruktansvärt stark. Det blir blivit krig här. Och jag menar, att säga som den här mannen sa tidigare att vänster och höger extremister i av samma skrot och korn det är ju fullständigt befängt. Men han menar att på det sättet att många av de extremister på båda kanter tar gärna till våld. Ja, till på. men det är ju, det är ju... De högerextremisterna som, som för fram sina åsikter så att vänsterextremisterna inte har någon annan möjlighet att visa än att de tar till våld. Sen finns det ju såna här, ö, officiella våldsverkare som kommer hit. Det här behöver vi inte prata om. Det känner ju alla till redan. Mm. Men, du men om, åter till matchen, Birgitta. Alltså, varför är det viktigt att demonstrera just mot matchen mellan Sverige och Israel? Du hörde ju ett av inläggen här som handlar om varför Varför demonstrerar vi inte när Ryssland är igång, när eh, britter och när USA eh, kommer på idrottsbesök. Varför ska just Israel pekas ut? Det håller inte det resonemanget därför att... Den här frågan är ju så aktuell just nu och alltid. Och alla vet ju att det är där krutörken ligger. Om man kan lösa problemen där så löser sig ju nästan allt annat på samma gång. Men varför ska just en tennismatch bli symbol för hela Mellanöstern-konflikten? Just symbol... Det är alltså, jag tänker på Båstad. Det är en sån kraftfull symbol. Att folk engagerar sig så mycket och att eh, överhuvudtaget visa vad man står. Det är ett utmärkt tillfälle. Du välkomnar de, de demonstrationer som kommer att äga rum här Absolut, i Malmö? Absolut, det kommer att äga rum. Och jag skulle ha lust att åka dit men det kan jag inte göra. Jag är 71 år som sagt så jag orkar inte. Men jag skulle gärna vilja vara med och demonstrera där. Vilken typ av demonstrant har du varit genom åren då begitta? En passiv och fredlig. Icke-våld. Som har gått under ett plakat och har med någon slogan på. Mm, okay. Absolut icke-våld. Självklart. Tack. Tackar dig för detta. Vi ska hinna med en till, Birgitta. Så jag säger ja. tack och hej till dig, Birgitta Gullberg mycket. i Stockholm. Och säger välkommen till Lars Hultqvist i samma stad. Och du vill ha några minuter om konstfack. Ja, just det. Ja. Jag tycker att eh, i den här diskussionen som har förts angående de här eleverna som har gjort en del bus, va, mm. så blandar man ihop en del principer och ansvarsfrågor. Få höra. Jo, jag menar ju att eh, konsten måste ju ha en frihet. Och konstnärliga väg ska bedömas enbart utifrån konstnärliga kvaliteter. Ja. Om de har tillkommit på det ena eller andra sättet har det egentligen inte med den saken att göra. Det finns ju massor med kultur som skildrar kriminella och olagliga handlingar och också har tillkommit på sånt sätt. Mm. Detta innebär inte att konstnärer ska ha någon slags gräddfil genom regelverket. Utan om man gör en skada, då ska det bedömas- som, vi, som den skadar det, oavsett om det sker ett konstnärligt syfte eller inte. Så gör vad ni vill, men ta konsekvenserna? Uh, ja, ja det, alltså det, gäller, det gäller precis samma etiska regler för konstnärer som andra människor. Och jag är väldigt tveksam till varför ska man ha ett etiskt råd och, och, och så vidare på konstfack. Det låter ungefär som att för konsten så gäller andra etiska regler än för vanliga människor, andra människor. Det tycker jag är helt fel. Okej, okay, det får bli sista ordet Lars i dagens ringpät. Får säga tack där till dig. Du blir sista okay. inringaren denna vecka till och med. Tack och hej. Tack. Hej. Tack. Hej. Och det betyder att vi i Malmö's ringpät-gäng Beatrice Eliasson, Maria Lundgren, Sofia Andersson, Tyra von Sydov och jag, Agneta Furvik, vi tackar för den här veckan och välkomnar Pia Sjögren i Umeå till ringpät-mikrofonen nu på måndag. Och vi, ni och jag, kära ringpät-lyssnare. Vi hörs igen om två veckor i två veckor. Har det så gott så länge och trevlig helg! Framtiden beskrivs ofta som höjd i dimma. Som vanskliga farvatten med hotande grunor. Och visst är det så men vi är inte helt utan hjälpmedel. Lit gångna tiders mistlurar, fyrar och lotsar har vi idag satellitnavigering. Och spanarna. Hör veckans panel med Göran Evedal, Gabriella Alström och Jonas Halberg. Fredag efter 15 nyheterna eller lördag förmiddag efter 10-tiden här i Pet. Ny månad, ny novell och kvinnodagen närmar sig också så vi uppmärksammar en internationellt känd kvinnlig författare från Brasilien, Clarice Lispector. Hon har en försiktig hoppfullhet och ibland gäller det bara att ta på sig en vacker klänning och gå ut och dansa. Sa Louise Epstein i Kulturnytt om den senaste svenska översättningen av några av Lispectors noveller. Hörs dina ekblad? För att inte riva sönder pappret klädde jag mig. I novellen fredag 11.35 i P1.